Nyuszi Benjamin kalandjai. Szép napos délelőtt volt. Egy kis nyúl üldögélt az árokparton. A fülét hegyezte, mert egy póni halata arra éppen. trepp trapp trepp trep, trepp trep, trepp trep, trapp két kerekű kocsi közeledett. Gergely Fibácsi vezette, és mellette ott ült Gergely Finéni az ünnepi főkötőjében. Alig, hogy elhaladtak, Nyuszi Benjamin lecsusszant az útra, és hop-hop-hop. Elindult a rokonaihoz, akik ott laktak az erdőben, Gergely Fibácsi kerítésén túl. Az erdő telis, de teli volt nyúlüreggel. A legszebb és legtisztább lyukban Benyámin nagynénje és négy csemetél lakott: Tapsi, Füres, Pamacs és Péter. Nyúlmama özvegy volt, és abból élt, hogy finom, puha esztyüket és karmantyúkat kötött. Nemrég egy vásár alkalmával magam is vettem egy párat gyógynövényeket is árult, meg tehát, és dohányt. Mi ezt levendulának hívjuk. Nyuszi mind nem igazán akarta nagynényével találkozni. Óvatosan körbejárta a fenyőfát, és kis híján keresztül bucskázott az unoka Péteren. Péter egymagában ücsörgött ott. Nagyon szomorúnak látszott. Nem volt rajta egy szárruha, sem csak egy nagy piros kendő. Péter! Suttogta a kis Benjamin meglepetten: Hová lett a kabátod? A madári esztőm van sóhajtott Péter. Elmesélte, hogyan vesztette el a kabátját és a cipőjét, amikor Gergely Fibácsi körbe őt a kertben. Nyuszi Benjamin letelepedett az unokatestvére mellé, és erősségolta, hogy Gergely Fibácsi kikocsikázott a feleségével. Biztos, hogy egész nap nem lesznek otthon, mert Gergelyfi néni az ünnepi főkötőjét viselte. Péter azt kívánta magában, bárcsak jól megáznának Gergelyfi bácsiék. Ekkor harsant fel ma hangja az üregből. Pamács! Hallod, Pamács! Ugorj és hozzék kis Kamillát! Péter erre kijelentette, hogy jót tenne a kedélyének egy kis séta. Kézen fogva mendegéltek és nem sokára már ott is álltak az erdőszéli kőfal lapos tetején. Innen már beláttak Gergely bácsi kertjébe. Péter kabátja és cipője tényleg ott volt. A madár díszelektek. A madár ijesztő Gergely bácsi kimustrált sapkáját viselte. Nem szabad a kapu alatt átkúsznunk, mert elszakítjuk a ruhánkat, jelentette Kinyuszi Benjamin. Tudod, hogyan fogunk bejutni? Lemászunk a körtefán. Péter megcsúszott és a hátára puffant, de nem fájt neki, mert a körtefa alatti ágyás földjét frissen gerebjészték, és jó puha volt. Gergelyfi bácsi nemrég vetette be salátával. Sok-sok furakis lábnyomot hagytak a földön, főleg Benjamin, aki facipőt viselt. Benjamin úgy vélte, a legsürgősebb teendő az, hogy visszaszerezzék Péter ruháit, mert még szükségük lehet ugyanis a piros zsebkendőre. Levették a kabátot a madárjesztőről. Előző éjjel esett az eső, ezért a cipőkben állt a víz, a kabát pedig egy kicsikét összement. Benjamin felpróbálta a sapkát, de túl nagy volt rá. Benjamin azt javasolta, hogy kössenek batyuta a zsebkendőből, és töltsék meg hagymával. A mamát biztos örülni fog? Péter nem volt valami világ. Lépten nyomon hangokat vélt hallani. Bennyamin viszont nagyon is otthon érezte magát, még a salátát is megdésmálta. Apóval gyakran járunk ide, hogy salátát szedjünk a vasárnapi ebédhez, mondta dicsekedve. Bennyamin édesapját Ugri a hívták. A saláta kétség kívül ízletes volt. De Péter még csak bele Hazakarok akarok menni. Ezt hajtogatta és sorra pogyogtatta el a hagymákat. Benjamin biztos volt benne, hogy a zöldségekkel felpakolva nem tudnának visszamenni a körtefára, így hát nagybátran átszaplatott a kerten. Péter vonakodva követte. Egy keskeny deszkapallón haladtak át a napsütötte piros téglafal mellett. Péter egyszer csak megint elejtette a zsebkendőbatyut. Virágcserepek öntözők és dézsák között jártak. Péter állandóan zajokat hallotta, a szeme a rettegéstől tágra nyílt. Egy-két lépéssel az unokatestvére előtt lépkedett, ám egyszerre megtorpant. Egy macskát látott a két kis nyúl az ösvényen. A kis Benjamin éppen csak rápillantott és úsgyi. odaszaladt egy jókor a kosárhoz, a lábújt, aztán behúzta maga után Pétert is, meg a hagymás batyut is. A macska felkelt, nyújtózkodott, majd odament és megszaglázta a kosarat. Vajon a hagymaszakot érezte? Minden esetre fogta magát és rátelepedett. És ott is maradt. Öt teljes órán át. Nem tudom lerajzolni nektek Pétert és Benja, mint a kosár alatt, ugyanis meglehetősen sötét volt odabent, és a hagyma szaga is borzasztó erős volt. A két kis nyúlnak potyogott tőle a könnye. A nap elhaladt az erdő felett, és jól benne jártak már a délutánban, de a macska csak nem akart leszállni a kosárról. Egyszerre csak tip-tap-tip-tap tip lépések hallatszottak, és vakolat darabok hultak alá a falról. A macska felpillantott, és meglátta Ugri Benyamin amint a fal tetején ugrándozik – Pipa a szájába, nyúldohány eregetett, a kezében pedig egy pálcát tartott. A kisfiát kereste. Nos, hát ez a benyami napó nem sokra tartotta a macskákat. Leugrott a farról, egyenesen a macska fejére. Lelökte a kosárról, és egyetlen rúgással behengerítette a melegházba. Még egy jó marék szőrét is kitépte. A macska úgy meglepődött, hogy még karmolni is elfelejtett. Ugri napó pedig ügyesen rázárta a macskára az ajtót. Amikor visszajött, a fülénél fogva kihúzta a kosár alól nyuszi mint és jól elfenekelte pálcával. Azután Péter következett. Végül felkapta a hagymás hagymásbatyut és a kisnyulakat terelgetve kimasírozott a kertből. Amikor úgy fél óra múlva megérkezett Gergely Fibácsi, bácsi, csupa rejtéllyel találta magát szemben mintha valaki facipőben sétafikált volna az ágyásokban, csak hogy ezek a nyomok egészen parányiak voltak. Azon is nagyon elámult, hogy vajon miként tudta a macska úgy becsukni magát a meleg házba, hogy kívülről volt rázárva az rajtó. Péter ez alatt rendben hazaért. Nyúlmama nagyon örült, hogy megkerült a kabát meg a cipő, így azonnal megbocsátott neki. Mamacs és Péter gondosan összehajtogatták a zsebkendőt, édesanyjuk pedig felaggatta a hagymákat a konyhában, a gyógyfüvek és a nyúldohány mellé.